Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinacho kuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji karibu tena kufuata dondoza za magazeti zinazochapishwa na magazeti ya Jumwe Afrika Mashariki. Moja kwa moja, tunahanza nchini burundi, lakini kabla ya kuanza ni kuwa tunashikia na mwenzangu. Omeri nduwayo. Wakati ni mimi ilomwade ni oivuza. Nao, mtu ndugu wapenzi wa sikilizaji, nchini burundi tuanze na gazeti la jarida la Neti Press, ambalo linaandika kuhusu vifo vya watu nne ambao kati yao wawili walikuwa wazaliwa wa wa wagatumba, tarafa ni mtimbuzi mkua wabujumbura, Watu hao waliuawa usiku wa Jumatatu 26 mwezi huu kama liandikavyo gazeti la Neti press Habari mbalimbali mbali zinaashiria kuwa watu hao wa Na, zinaashiria kuwa watu hao waliouawa waliouawa kwa katika kituo cha polisi tarafa Mtimbuzi huku ofisa polisi Kimko, kimkoa akieleza kuwa waleuwa waniwezi waliokuwa wakijaribu kutoroka magereza bada ya kunyanganya bunduki asikali polisi mmoja wa taifa Kwa mungibu wa, wa gazeti la neti press wamoja muamashahidi sha, muama wanaeleza kuwa mmoja marehemu hao alikuwa na guru neti Romwad Na jarida la iwachu limeandika kwa ajili ya wafanyakazi wa umma inayoendelea tangu Oktoba 26 2020 na kukosolewa kwa kila kitu na kinymyame chake wanahisi kuwa maswali ni mengi sana na hayana malengo washirika wa vyama vya wafanyakazi wanalani maswali ambayo yanashambulia maisha ya kibinafsi mengine ambayo na hatarisha mshikamano wa kijamii gazeti la iwachu limenuku baadhi yake kama yanaagostiana na kabila la afisa huyo nambari ya account ya benki vyanzo vya mapato ikiwa waliridhishwa au na huduma za vyama Iwachu linaakili kuwa serikali ina haki ya kuorodhesha wafanyakazi wake ili kuboresha usimamizi wa fedha na mali kuwa na data ya kuaminika na ya kisasa juu ya wafanyakazi hasa kuondoa kazi hewa au za ura hai iwacho linaamini hata hivyo kamba kulikuwa na kazi nyingi ya kuelimisha juu ya kufanya kwa sensa hiyo ili kuepuka wasiwasi wasi wa wafanyakazi na vyama vyao kwa mfano mazungumzo kati ya wizara na wawakilishi wao juu ya malengo inaweza kuwa mbinu inayopaswa kufanywa ili kuzuia la na laeleza gazeti laiwachu na kutoka Burundi moja kwa moja Romu Adi tuingie Kenya na New Vision kiongozi wa IC kitaifa hawhimiza wanaotaka kuchukua muda. Jack uh, Biabakama alibaini kuwa mgombeaji akichelewa hawatamruhusu kupiga kura katika, waka, uh, katika wakati wa mtunza muda. Mwenye kituyo wa tume ya uchaguzi isi jaji Simon Biabakama ametoa wito kwa wanaouania uraisi katika chaguzi za 2021 20, kuweka wakati wa uteuzi wa siku mbili katika uwanja wa kriketi wa chuo kikuu cha amesema kuwa amesema mwanzo wa kunukuu kwa kuwa tunawagombea kumi ambao tayari wameshasafishwa na uteuzi na labda wengine wataingia wagombeaji wanapaswa kuzingatia wakati na kuhakikisha wanaripoti kwa wakati ili wawaachie ukumbi wenzao wanaokuja baada yao kwa hivyo aongeza bwana vya bakama mgombeaji anaweza kukosa hadi labda nafasi zingine uh, zote zilizowekwa zimetumika na kisha watumtambulie uh, nafasi ya bure alisema wagombea ishirini na watu na watatu hadi sasa wamerudisha fomu za uteuzi na fomu za msaidizi wa isi na kumi walikuwa wameondolewa kwa uteuzi kwa wakati wa uandishi wa habari Kumi ni pamoja na raisi wa sasa yuweri kaguta wa vuguvugu la upinzani la kitaifa mbunge wa kyadondo uh, mashariki Robert Chagulanyi, Aka Bobby Wine wa jukwaa la umoja wa kitaifa Engineer Patrick Amuriat wa jukwaa la mabadiliko ya kidemokrasia meja generali mugisha muntu Wa Alliance for National Transformation Na waziri zamani wa usalama Lietena General Henry, Henry Tumukunde Ambaye ni mgombe ya huru Namu Omari umejidangia kidogo ni UVGNC Kenya ni Uganda Namu ni, uga, ni Uganda kumrati eh, Ni kweri eh, Tunasaria uh, nchini Uganda Kuingana na gazeti la Daily Monitor La nchini humo kwa mara kwanza Tangu mwakarufu moja tisina sita wakati uchaguzi mkuu wa kwanza chini ya Rais Museveni ulipofanyika upinzani utaingia kwenye uchaguzi bila juhudi zinazoonekana za kunda umoja hii ni licha ya matamshi thabiti ya upinzani juu ya uhitaji la muungano imani ya harakati ya umoja wa upinzani dhidi ya Rais Museveni ilipata pigo mbele ya uchaguzi mkuu mwaka wa kuminasita wakati Whiteafsid Democratic Alliance kuwa imeundwa kuarenga gazeti hilo la Daily Monitor Dinaendelea kusema kuwa kwa sababu ya kile kichotokea katika mchakato wa TDA majadiliano juu ya kujenga umoja kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2021 yalinyamazishwa vyama vingine haswa FDC kwa kiasi kikubwa vilikaa kimya juu ya mazungumzo ya muungano habari za magazeti habari za magazeti ziendelea hapo nchini Rwanda ambapo wa bunge, nchini humo kuanzia November mbili hadi November nane mwaka elfubili ishirini watafanya ziara za uwanjani kuzunguka nje nzima kukagua shule za serikali katika sekta za uchumi wakati wa janga ya la corona gazeti la the New Times limechapisha gazeti hilo limeangazia taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na bunge mnamo Novembermos mwaka elfumbili ishirini inayofufanua kuwa ziara za uwanja kwa wiki moja katika jamii za mitaakoti chini zitazingatia mikakati ya kudhibiti COVID-19. Miladi inayolengwa na usimamizi wa bunge ni pamoja na ujenzi wa vyumba vya madarasa kwa nia ya kupunguza msongamano shuleni na shule za na shule za kilimo chini ya msimu wa kilimo a mwaka 2020 kuelekea mwaka 20 moja. Asante sana Romard. Moja kwa moja tuingie Kenya na The Standard crowd One. Mpango wa kutajirika haraka ambao umeacha watu kadhaa katika umaskini. Yote yalitokea juu ya pesa, yote kuhusu ndege, yote juu ya chupa za cha, za champagne. Gali na suti laini. Yote kuhusu ndoto isiyoweza kupatikana kuuzwa kwa idadi ya watu inayojaribu kujiondoa kutoka kwa umaskini na kuingia katika maisha bora kwa karibu miaka miwili. Crowd 1 fursa ya uwekezaji inayotegemea mkondoni iliyahidi ufunguo ambao utafungua uh, milango ya ufalme wa kichawi hadi yote yatakapokuja kuleta matamanio na ndoto za maskini wa Afrika ambao walikuwa wamewekeza pesa zao zote ngumu kwa nafasi katika maisha haya badala ya ukuu uchunguzi uliofanywa na BBC jicho la BBC Limebaini kuwa wawekezaji wameachwa bila chochote ispokuwa maumivu na maumivu na wengine kupoteza akibazao za maisha. Kwa mpango wa piramidi uh, uliozua sana katika... Uh, Katika moja ya utapeli uliofafanuliwa ulio zaidi ulimwenguni. Mpangu huo unaonekana kupata faida kwa watapeli uachache wa Europa, wa Europa kumradi. Wengi wao ni uswidi lakini imeacha nyuma deni na umaskini katika nchi za Afrika kusini Kenya na Nigeria Romwadi. Na mgazeti la Taifa leo nchini Kenya limeandika kuwa familia mbili katika eneo la Pwani wanaomba msaada wa serikali kupata jamaa zao waliochukuliwa na watu wasiojulikana na ambao walijitambulisha kama maafisa wa polisi. Familia kutoka eneo la Lamisi county ya Kwale na nyingine kutoka majengo county ya Mombasa walidai kuwa jamaa zao walichukuliwa na watu wasioitambulishi waleo jitamulisha kama maafisa wa polisi lakini kufikia sasa hawajui walipo walisema licha juhudi zao kuwatafuta hata katika mauchwali hospitalini na vituo vya polisi katika eneo hilo hawajawapata kulingana na B mwana Juma Hassan mkazi wa Lamisi mwana mwanawe bwana Haruni kondom wa umri wa miaka sita Alitekwa nyara na watu wanne waliokuwa kuwa mejihami kwa na kujitamulisha kuwa maafisa wa polisi mchana Rahamsi okutoba 29 mwaka 2020. Mzazi huyo alieleza kuwa mwanawe ambaye ni muudumu wa bodabodo, bodaboda alichukulio alipokuwa kisubiri abiria katika kituo cha lamisi gazeti la taifa leo la simulia. Romwadi siwezi kufikisha watu Tanzania ama wapenzo wa Tanzania na dondoza michezo zinazoandikwa na gazeti monasport kabla ya wewe kutupeleka katika uchaguzi ambao e, umefanyika hivi karibuni. Yalikwaji? Nam, laisi wa Tanzania John Pombe Magufuli Mara baada ya kukabidhiwa cheti cha ushindi na mwenyekiti kiti watumi ya uchaguzi nek. Magufuli amesema kuwa anadeni kubwa la kuwalipa watanzania kwa imani kubwa walioyesha kumchagua tena kuliongoza taifa hilo kwa miaka mitano gazeti la mwananchi limemnukuu akisema aiipongeza tume ya uchaguzi kwa kufanikisha uchaguzi huu kwa kuwaisha matokeo Ninawashukuru washukuru wa Tanzania kwa mikonchagua hiki ni kipindi cha pili cha mwisho mwisho wa kunukuu Ameongeza ushindi huo sua peke wa pekee yake wara chama chake bali ni Tanzania wote amesema atawatuikiia wote bila kujali wanakotoka dini au kabila hao ya kijili viongozi ishirini wachadema wa chadema wamekamatwa mkoani singida kwa madai ya kupanga maandamano wengine zaidi ya ishirini wamekamatwa wakidawa kufanya vurugu ikiwa ni pamoja na kuchoma moto vibanda, Gazeti la Mwananchi linaendelea kusimulia wengine wanashikiliwa ni ni watu akiwemo mwenyekiti wa chama hicho Freeman Boy kwa madai ya kushawishi vijana kuandamana. Kamanda wa polisi ya kanda malo ya Dar es Salaam Lazarus Mambo sasa amesema viongozi hao wamekamatwa kwa kuwa wamepanga kuongoza maandamano bila kutoa taarifa yote kwa polisi Omena. Naam, ningewapeleka viwanjani ila muda unatupa kisogo. Nikwambie tu kwamba kocha Cedric Kaze ambaye ni Murundi aliyetuliwa ku ina ya Yanga Africans yupo kileleni kwa michezo miwili tayari amekesha jinyakulia alama sita. na moja kwa moja anaendelea kuajuza kwamba mambo ya kombele zaidi. Romard asante Omen. Naam, na hadi hapa mpenzi msikilizaji hatuna la ziada. Zetu shukrani za dhati ni kwa wewe kuwanasi. Tumshukuru elika doga mbae ametunganisha nawe ki mitambo. Lakini tuombe msikiliza jiradi kwa kuchelewa kidogo. Unajua <laughs> e, <laughs> muda, e, ni muda. E, muda ni muda. Muda ni muda. Tena na la mitambo. Mtu hari, hawezi kulepuk. Namu. Kukiki manake. <laughs> Namu. Kwa niaba ya Romwad niyo ya bibuze. Ambaye tumekuwa nae humustudioni. Omerinduwayo tuwageni Romwad. Tunutakie kila ari. Bye.